وَلَقَنَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَا دا جنگ او حدو آکیاں اغا بیانی دا نو درمیان کیتا استماع ویلیو چه کلا مسلمانان اغا مرکز نبی علیہ السلام پر اگاتا ہے بانی پنزو صحابہ کینو لیو عبد الله ابن جبیر دا غی مشرکړو نو چې کله هغه مرکز پر خپله ساکسان پاتې شو لسیو لسیو بکره کو شو نو ظاهری تور شکست شو نو دې کې هغه واقع هر کله چې صحابه واپس شو مدینه ته جنگ ختم شو مسلمان لا الله بیا په تاور او صحابه پکې شیطانو شو زحمیان هم شو ندیب به دا شکست د کم ځای راو رسی منصر خو اللہ وعدہ کردی وان دا وز وصف ایراکی دزلگی چیره دا شکست د کم تر پر آگی دا. اللہ ومونصر دا مدد وعدہ وان چی به با یمداد که یومونتا با پتح ملاوی گی دا شکست د کم تر پر آگی نو اللہ دا دا خبر ازالکی چی و لقد صدق کم اللہ اللہ خبلا و اللح تاسو تفتح درقل جهكا موادد نصرت و نو اغا اللح رشتی نکلا پا تحقیق سر رشتی نکلا اللح تعالی وعده وعدد نصرت و دا امداد اخبالا اس تحسونهم بإذنه پا آنها وقت چه تاسو دیل را قطلول ده کاپرانو سران دا اللح او پا عمر سران تاسو کاپران قطلول او اغای مردارول نو هر ټیم کې الله د سره خپل وعده هغه برابر کړ چې کوم وعده دوی سره واو خو بیا شکستولیو شنه داږي وجه الله بیانې حتا اذا فشلتم وتنازعتم بالامر وعصيتم د شکست اسباب بیانې نو حتا اذا فشلتم يهودا چې تاسو کمزوري اختیار نو کمزوري جا چې د جنگ په حالت کې کمزوري یا در رائع کمزوری مراد و تاسو کمزوری شوی پہ اعتبار درائع و خصوصاً اگر کسان چی نبی علیہ السلام کی نولیو پا گا او تاسو دویم خبر دا چی تاسو اختلاف راہ اکلا تنازوم اکلا پا امر کی پا معاملہ دا کزیدو کی چی دلتا برقرار پاتی شو او کدی زه نه نور مسلمانانو غنیمت غونډي نو مونږه البته کې غنیمت غونکو نو تاسو اختلافونه بعضی کسان را کوشش وسو لغون تکسان کسان واصیتو متاس نا پرمانیو نا پرمانینا مراد مطلب دا کومرشه پر خوند شي ذکر نه ابي الاسلام حکم و دای چې حدیثه تا د کست ګنانن و زکه بعضو صحابه و پیغمبر اسلام غيبوري ویل چې کس توجی پوبس کا کرام شخص خوله ل راضی چوس کو زی نا اتهادی جنگ ختم د جنگ کوشش مسلمانانو وبټ لګانی ما هونډیږي زورش اباځ وینا نبی اسلام ویو کچره مونږه مارغان او تختې په مخو کې مسجد کی پتا سو به خپل مرکز نه په دیګه تاسو وینه چې مونږه په قدمونو کې دل تکه چکاینه امه تاسو د غزا نه را کوزی زیګنه ځکه نبی اسلام چې څنګه یو پیغمبر او یو مدکرنګ دې جنگ یو ماهر کمانډر او اوسم د انګريزان حیران دي چې نبی اسلام د سلام سر طریقې سره جنگونه کړی او کمي طریقې سره د کاپټان او وسايان یو حجیان هغه والي دي نو دې اوسم پاګه باندې حیران دي که په دې طریقې سره نبی اسلام جنگ دې کولا نو باندې الله پر مایل شکایت زکراغې چې واسئتم تاسونا نه پر مانی خطا او کلا بعد ما ارکم ادم کلا اراکم چې الله <سؤال> تاسو ته اوخد او تاسو ته در کوم ما ته حبون ار فتحا اغنصرت اغنیمت تحبون چې کم تاسو په هو چې کم امداد تاسو د الله وخواو نو اراکم هغه تاسو ته ما هغه امداد تحبون چې تاسو په و اخرى تحبونها نصر من الله وقته كريم مسلمانانو ته الله <سؤال> امداد پحو چې جنگ کې برابر نو ماتہ مطلب دا الله امداد چکم تاسو ور شو او دا الله امداد نو اغه تاسو الله خو الله تاسو ته در او بیا چیرست تاسو شکست خورنه اغه د دکې وجنه چې تاسو په خپل باندې کمزوري شو اختلاف مو او دا مرچین را شو نور ورپسې بیان گیمن کوم مے یریدو دنیا بازی د تاسو نه اغری یریدو دنیا چې د دنیا اراده یو د دنیا ته یو د اراده نه یو د دنیا محبت د دوه ک پرک د دنیا محبت او د دنیا اراده ک پرک صحابات د دنیا اراده خو د پر د اخر دنیا را غونډل چې غوناه نبي صحیح طریقے سره استعمال کې د خپل خیر ته پر نو دنیا اراده غونانه د دنیا محبت غوناده حب د دنیا راس كل خطیات حدیث کې راځي ته دنیا سره محبت د هر غنا جړه ان دنیا محبت دلشل پاتجه صحابه د خالد الله تعالی نو نو اغه غنیمت را غوندو کفارو پسې باز روانو مخ کې او چکم غنیمت په پا پات کې ده او کم مال به اغه ورزون او اغه معلومه ومن ود و منکم مې یرید الاخر او باز اغه چې غنیمت کې نو لګي یا بس خالص د اخرت اراده ورو باز داسې چې غنیمت په لوکټرانو پسې روانو او باز داسې چې اغه بالکل غنیمت کې نو په مرچبه نه نهستو اغبر الاس که سان پدشو یو ولس الله واستاس کی دک دو کس مخلوق بیا الله تاسو تختلفت و نصرت خو دو کس مخلوق شو او تاسو د پیغمبر نه فرمانیو کلاو درای کمزوري موکلا ثم صرف فکم عنهم دا اوس غشکست بیان کړي تاسو نه خطا او شو نو الله ورپسې دا غشکست بیان کړي ثم صرف فکم عنهم لیتلیو اے بیا تاسو الله والو له اے مسلمانانو تاسو والو له د کفارو نه چرته والو له د غلبینې والو له په دې باندې غاليبه ده را روان وه چې د پیغمبر نه پرمانو شه نو د غلبینې والو چې غلبینې سلی واليږي نو مغلوبه شي او بیا والو له د دې نه په شاته طرف واليده شکست را کروان شي نو میدان جنگ بدل شي زکه اريده هغه غړې نه داسې راته چې دغرب شمع نه راوختل کسانی چې واهو کتل ته پوره لشکره چې شو مسلمانانو باندې هغه څې نم کاټرانو مشد راتنه او شاط راتنه کاټرانو دواړو طرفه مسلمانان گیره نبي اجازه حالت جوړ سره د میدان کې چې باز صحابه مدینه ته منډه والی او بازه غرب طرف ته ورختل او بازه داسې چې اغا بالکل حق حیران شو د نبی له سلام غاهم زخمي شو عبد الله ابن کمیا په نبی له سلام گزار کوم مخهم زخمی شه سلام یو کند تا پرهوت اواز, اسلام و آو دی دوران اسلام و اسلام آواز دا او چې نبی له سلام وفات شه شیطان چې غووالا یا عبد الله ابن کمیا چې غووالا او دې دوران کې نبی له سلام هم چې والی لکه او په سی آیات خپل بیان کړي خود نبی له سلام اواز اغې وو نه ریډ اواز وره چې وفات شنه بیا بالکل بد خواسه او مونا غلط رایگانو شروع کړی چې خپل دین دا واپس کړل پکانی زول دین تا ابو سو ته درخواست کول پکار جيم واپس کړو نو دې دوران کې بیا قاب ابن مالک سے عالم قاب مالک سے او قاب ابن مالک سے اغه چې هغه ول چې نبی اسلامي ولیدو او کله په نظر پېوتو نه چې نبی ټول صحابه واپس نو ورپسې هغه بیانه الله کوي <تصح> نو تاسو الله واړو لیدئ خل خطا په سبب باندې او د سره پرانو ورڅې حکمت بیانی لیا بتلیکم چې الله ازمایښو کې امتحان کوي نو امتحان کې اودې کې مختلفه الله ازمایښو کوي امتحان راغی صحابه باندې صحابه کې شو بیا میدان کې برقرار او کافي بهترينی طریقې سره جام کو شو صحابه بیا راغون شي نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم سره څنګه برقرار چې کم تلونو اغا بیا واپس شو بیا بهتری نی طریقے سره جام کوشو نو الله پرمای لیابتلیکم دफार از کی اللہ لیا لیا پتا سو باندې ازمایښو کی ابتلاء وو کی هو لقد عف عنکم الله واسر بیان کړي چا الله تاسو ته بخنه کړی را مزدا خو امتیان او منافق پکې معلوم شو ته ان شاء الله الله بیان کړي چې منافقانو بیا سوي منافق پکې معلوم شو خالص مسلمانم پکې معلوم شو وچې مسلمانان نکما خطا شوي د الله او توي ولکد عافان الله په تحقيق سره عاف وکړي دا بخنه کړي د ستا سونه تاسو نه شي خطا شوي والله هو فضل عل المؤمنين او الله تعالی چې دې خوند لوي مهربانه دی په مسلمانانو باندې دا ورپسي الفاظ خو دغې سره لګې دي ولکد عافانکم استسعدون غفرت عتیم کې کړه رقم چې تاسو غلط ورخطه ده تو سیدون مطلب دا دا سمایه بعضی بالکل ور خطا شو ور طرف تا بعضی مجنی طرف تا نو بس الله هغه ټیم کې تاسو نه خطا شوي دا یو لوبشارت هغه ټیم کې الله تاسو غنا ماف کړي دا استوسایدون غفا سره لګیدل عفانکم استوسایدون هغه ټیم کې الله مافي کړي اویان سره فسرم مطلب تړه لره سوم سره کوم به شکس درک تاسو تا وړو تاسو پکم وخت کې شکس درک استوسایدون پکم وخت کې جتا بازي لری کې ده روان وي غار تراب دهته ولا تلون على او تاسو نو واپس کېده او نتا وي ده على احد په आवाज د اچا باندې اچا په आवाज باندې نو واپس کېده حالانکه ور رسول يدعوكم پیغمبر ته الله چې وال تاسو ته پی اوخرا کوم ده, ده شه تراب دستا سننه نو دې دوران کې پیغمبر اسلام کاپی چې کلا شیکس جن پیغمبر علیہ السلام چی غوالی ثواب ہوتے ہیں الی یا عباد اللہ الی یا عباد اللہ ده اللہ بندگان ما ترطراشی او ما ترطراشی انا رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام یزد اللہ پیغمبر من کر فله الجنہ, الجنہ چا چنن حملو کفرانو ورغه پیغمبر علیہ السلامی اگر پر جنت من کر فله الجنہ چا چنن حملو کفرانو پر شکر ورغه بس دغه پر جنت پیغمبر علیہ السلام جنت زیرم اور اول اوچھے والے صحابہ تا خود صحابہ نبی علیہ السلام دمرګ اعلان سردا څنګه ورڅو جنو واپس کړي په ایدل نه بلکمه ځکه نبی علیہ السلام هغه ډېر خو انتهایی محبت او مینه او په اس आवाज نو پسې دلته چې کله د نبی علیہ السلام د حيات او आवाज وښو چې کابه من مالک سيږي پیغمبر علیہ السلام د ژوند دې بس به طول راو پس نه الله پرمای او رسول یدعوکم او پیغمبر ته الله چې دی یدعوکم आवाजونه کولتا واستاپې د شتر عبد استاس نا الله ورقسي بيان كيف أثابكم غمما بغم اللي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابوا فأثابكم نو الله تاسو تاورسو غمما تاسو تا غم ارسو بغم من پس غم جنكو لتاسو پیغمبر تاسو پیغمبر غم جنكو تاسو دا پیغمبر دا حكم تابداري او نقلع بر غم جن شو نو چکالا پیغمبر تاسو غم جن کنو فأسابكم غم من اللہم تاسو غم جن کن ازاکا پیغمبر اللہ تخ وقت دی تاسو پیغمبر غم جن کنو داغی پا بدلکی اللہ تاسو تغم رسا دی. پاتشو دا خبر چی دا اول غم ناسا مراد دی او دبل غم نو یا مطلب دا دی فأسابكم غم من بغم من دیو غم سر دال سر بالغم یوزے که یو طرف تغم دا داو چې د کا پیرانو تر په شکست راه بل تر په غنیمت لړ یا یو غونداو چې شکست راه اب بل غمځاو چې د نبی له سلام د قتل आवाज در باندې وش دا مختلف غمون په دې را نه راځي یو تر په غمدره غسهابه شیدان شو بل تر ته زخمونه شو یو تر په غنیمت لړ بل تر په نبی له سلام تو مرگ आवाज شو نو مختلف غمو د دې مکبه باندې بیا موږ په سرینه ذکر کړی چا د غم یو غمن یو غما ګټ د بل نه غم بل غما ګټ قوم صاحب تاسو ته مای مختلف غنیمت وملړه فتحملړه شکست ولګه ممراګي د نبی اسلام د مرد आवाज ممراګي د نبی اسلام او سلام باندې زخمونه ممرالو صحابه به گیم شو مختلف تکالی فراړه نوفا اصاباكم غمم بغم من یو مطلب دا او رسول تاسو تا اللہ تعالی یو مصیبت او یو غم سره بالغم نادا ده غم دا پاس غم راگئی چه ده پیغمبر نا پرمانی وفو او یاد آده فا اصاباكم او رسول اللہ تاسو تا غمم او غم پریشانی بغم من پسبب ده غم جن کول اس تاسو پیغمبر لار او تعالی دې حبره حکمت بیانې د آیتونو چې دا بیان می تاسو ته زکه او که چې تاسو غمجن نشئ تاسو دی کې پریشانې چې دا شکره د کم تر پراغه دا خبر مې د درکته بیان مې د تاسو کو چې ګوره دا د دیو وجه وشو تاسو د دا نبی الله اسلام د سلام د حکم نه خطا او کلا داږي خطایوشه امرڅه باندې برقرار پات نه شوې نو دا د اغه وجه شو نو الله پرمحي خان لیکي لا تخزنوا ان اجازه پر متا سو ته درکه خبر متا سو ته درکه لیکيلا چې تاسو غمجن نشه نو یوو لیکيلا مطلب دکښو اذم مطلب د لیکيلا دغه نه چې الله تاسو ته تا غفره کړي دا لیکيلا تخزنو د پاره د دې چې غمجن نشي انا ما پاتکم باغشه باندې کم چې تاسو نه شو شئ چې کم غنیمت تاسو ته د لاس ووتو کما په تحوې ابتدا کې غد لاس ووت نو پاره بس اللہ تاسو تا بخنا کرده ولا ما اسحابکم او نغام جن چه پا آغا شیبانده ما اسحابکم آغا چه او رسید تاسو تا چه کم صحابه شیدان شو یا تاسو تا شکست او شو نو پده تاسو غام جن شای. نو یو مطلب دا خبرتا دا تا اللہ در که پتا تولگیر دا دخ پل و لاسو ملاسا دخ پل و لاسو داسی او شو نو انسان دا پتاولگی چه زما دخ پل و لاسو داسی شوید اگر پریشانی کم شي دری خدای وجه چې الله د نصرت و ادوا ودا څنګه اوسو نو الله وي خبر مې د درک د خست زختل لاسوس د پردې چې تاسو ام جن نشه او چې کم شي تاسو نه پوت شو پثو غنیمت نو تاسو پاګی باندې پریشان نشي نو لکه لا تحزن خبر مې درک د پردې چې غم جن نشه علی ما فاتکم فاگر شي چې تاسو د لاسو تل کم غنیمت فتح را ولا ما اصابکم او ان جنشه په هغه شي باندې چې رسیدلې تاسو چې قتل دی او شکست دی والله خبيرو بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو کوم عمل کوئ ثم انزل عليكم من بعد العمر ثم انزل عليكم من بعد العمر او بيان نزله الله تعالی سبحانه من بعد العمر رسره دي پریشانه او دي تکلیف نه امانتن امن امن فشیو معاصم یی ترکان نو یا کاته چې کله کافرانو د میدان نه أشپیل تانیسه لیکلی دا هغه ورک چې کله کافرانو د میدان نه اوتل نو کا피 تکلیف زکه مصاحبه شهیدانو پراتو اورډر زخمیانو پګه پاتو نبی له صلوات و زخمی شه او رحم مبارک هم او مات شه نډیر انتهائی داس میدانو چې د غم میدان و جنگ په دوران کې د الله یو قانون داده باز ټانکې د جنگ په دوران کې الله پر کالیو خوبرवली او دا د جنگ په میدان کې انمت او نعمت دا په جنگ په میدان کې نعمت چې خوبرشي زکه داسره اسکول ختم شي داسره غم ختم شي مصیبت ختم شي تکلیف ختم شي بدن پکې آرام او راحت عمومی دغه څنګه د میدان نو اوتینو الله په صحابه او باندې پر کالي راوسته د جنگ پا میدان که پرکالی را لی پا صحاباو بانده او ده پرکالی داسه وان چه کمو صحاباو آغا پرکالی لیدلی بیان کل ده نو بلکل لکا آنس ابن مالک سه بخاری روایت ته آنس ته فرمایی ابو تلحس ابن روایت ته ابو تلحس ابو چه پده غرز بانده ده پرکالی پا ما هم نو ما نوماسره خپل تورو و ما بلاس کې راغستا بیا به ورزیدم ما به راغستا بیا به ورزیدم تورو مې بلاس کې ټینګول نه شو اوده کرانګه نور صحابو نه د زبیر ابن العوام سره اغم فرمای چې ما اولې د خپل ځان د پیغمبر علی اسلام صلوات پر پیغمبر علی صلوات وسلام سره موږ چې کله یې رښت سخت شو چې یې رښت سخت شاله په مون باندې خوب را وسته او چې خوب را, را مدو خوب دوران کې بالکل پرکلم خماده منافقان خبر او خبره اوريدي او یو منافق ی دی مکتب ابن کوشر هغه دا خبره کوله ګوره کوم غدي میدان ته نوره غلینداسی بنو شې وداسی بنو جوې داغه خبره وېماده س اوريدي چې له خوب زوینه ما داسې پرکلی په صحابه باندې رااله او داینت ساته خوب په هغه چا رضی چې یې ختم شي ډیر په حالت کې ځان خوب نورځي تاسو ک فکر کړئ چې کله انسان نش په او یریږي نه له بخوب نورځي راکوي ورده مصوب تر سره نه او دا خوب چې دا نیمتو بس دی سره غ خمه شو یارهخدممه او خوب راغې نو دد زلوو آرام وکو دن آرام وکړو داسې لغ همته پر را دله دا چې بلکل په میرانمان پرو لو مکمل ودو لغ د پر کاليغ او دا کو منافکانو نو راغلی لکه د بیان یاد باید داسو نو دا په صحبه خو راغلی وه خو منافکانو ته ټیمې شو نو هغې د ډیر ل پرېشان غې د شپ خبرې دغ وختې کي دي نو الله تعالی په دې آیات کې دا غم بیان کړي نو دا د مصابه حالت کې را راتلل دا رات د شیطان دی یا په درس کې راتل دا, دا شیطانی خوګو او په جنګ کې راتل دا د الله رحمت او نعمت دی. نو ثم بیا بيان ذلک الله تعالی علیکم پتہ سو باندې من بعد الامر است د شکست نه د غم نه د تکلیف نه تن آمن نازل کې او امنه هغه شیټوی لکیږي چې اسباب د خوب او د یری وو د جن حالات ټول و بیا خدا پاک امن راوست امن شیو نواس پر کالیوه یه شفاعه پتن چپطوله یو ډره من کو دستا سنار مسلمانان و طایپتن او بل دله د منافقان دا منافقان دله اهم متهم قد اهم انفسهم غم کی اچولی غم جن کړی غیل رزان نو خپلو غم کې چې څنګه په دې مصیبت نغلاسی ته میدان کې ریهارو د تخ تلار به دا څوک سره خپل ځان بارکی پریشان او د خپل خلاصې بارکی پریشان بدی با خوب نه ورغلی ځکه چې کم سړي باندې یې ریټهسته ماغه خوب نه ورزی نو دې یې راګیو د آخرت عقیده ونه د غنیمت لپاره راغلی د الله تر رضا لپاره نه ورغلی نو دې باندې دا نه نعمت را نه ده نو دې یې راګیو نو یې راکی د ځان بلسو ذین یذنون بالله ګماننه کول الله باندې غیر نه حق ګماننه ځن الجاهلیه پښان د ګمانونو د خواندانو د جاهلیت سم چې جاهلان وګمانونه کول پالای ساکیدنه و د تقدیر ساکیداو نه و ندیوم تک ګمانونه کول یا بس کدیجه ته نوی راغلی نه بچیو او ګور الله ا اوبی ابن خلاب زمونږه منافق مشر رئیس المنافقین ابتدا کې واپس درېس او کسانی واپس کړو نو کړه غي سره مونږ هم تلوي نه بچیو داسې کیسه م جاهلان د تقدیر عقیدې نه و نو يقولون نونا غمانه يقول بالله غير الحق والجاهليه ورپسې درېم پخله باندې به خبرې کولی غمانه موزلقه او پخليسوي يقولون دي منافقان بال هل لنا من الامر من شيء عائش ترزم د فرد پخنه څه شي مون سره هو د فتح وعده فتحا فتحكم دا شکست کې مبتلا نو الله پیغمبر دی حدیث جواب ورکړه ان الامر كله لله اختیار ټول پټوله د الله نه شکست هم د الله لاس کې ده فتح هم د الله لاس کې ده تاسو خالص مسلمانان شې او ځانګیږي الله به فتح درک دا ټول پټوله اختیار او فتح دا, دا الله لاس کې ده یخونه به انفسهم بل خبر د منافقانو بیان دی دغه دوران کې دین په څولو کې بعضي خبرې پټوله ما لا یظون لکه پیغمبر چې تاته نه ا دغه بیان تاسو ته معلوم دغه خبر ازله کوي ک نو راوته په مدینه کې وبچیو کړه مونږه خبره منلې هغه سره واپس شی اوبای زرا نو د جنگ نو وبچیو بس دغه خبر ازله کوي په ټکړه خو پیغمبر ته پرمای زله نو کیا خبره پټول چاته تنخاره کولی او یقولو لبه لو کان للامن الامر شی کې وې زمګ د پاره د د الله د امدادنا شی اون سه یا کوی زمونده پار من الامر شه دا مشورې نه شه دې مشوره ور کړې او منافقانه نه نبی رسول الله دی جنگ ل بار دوز مدینه کې بدللی نو جنگ دوران کې دی بوره پیغمبر زمونږه مشوره منلې وه دې مدینه کې ناز وې او ورو ته نه وې د بار میدان دا نن بدا میدان نه جوړید شکسته من کې اکی دې هو جواب الله ورکې کرا کون پیغمبر وای ک تاسو په کورونه کې الله ستاسو لپاره دا قتل لیکلو دا څه کدی میدان ته نه راتل نو دا کافران مکور ترته د دغه ځنه بیره او د میدان کې بیره پرځولې د میدان کې بیره پرځول زکه الله چې کوم لیکړه خطا وای کی نه نو كنت واقف به اگر بر لو كنتم فی بیوتکم کچری وای تاسو پخکل کورونه کې نو لبر ذلذین کتب علیہم الکتال نو خامخ وروتی بو هغه کسان چې کوم باندې جنگ لیکل شي دا غی قتل لیکل لَبَرَغَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ نَوْرَاوْتِ بَغَ کسان چې په کوم باندې قتل لیکل شو إِلَمَ وَاجِعِهِم أَغْقَلُ ذَ الْقَتْلِ زَيْدَ چي کم ځکه د دې قتل لیکل شو نو کتاهو مدینه کې وای نو بس لَا مَحَالَة بَدَ د او غْقَلَ قَتْل زَيْدَ په او الله تعالی بَ الْتَقِي أَغَ مُنَافِقَان مُرْدَارُونَ نو کما مدینه کې اور طسی اللہ تعالی <سؤال> حکمت بیان وی ولیبتلی اللهم <سؤال> شکست اللہ ذکر کو چې الله ظاهر کی هغه چستا سو پسينو کې دي چې ایمان دی خالص ایمانی چې عام ظاهر شي او کومنافقتینو غام ظاهر شي ولیمخص ما فی قلوبکم خالص کی اللہ تعالی پاک کی اللہ تعالی ما فی قلوبکم هغه چې کمستا سو پزړونو کې مثال پر حکمت الله تعالی بیان هي چې پدې سره امتحان مقصود ظاهري شکست را ظاهري شکست سره اغه تاسو امتحان مقصود نو الله تعالی تاسو زون اغه سکی ولی او مخ کې سره او پاکي الله تعالی ما قلوبکم اغه چې کم تاسو پر زلونو کېله تاسو د زلونو په پایو کې شک شوبات ته اغه ختم کې ارشد الله تعالی سکی د تاسو په باندې پوشه والله علیم بذات السرور ان الذين تولوا منكم يوم الملتقى الجمعان چکم کسن هغه نکوتهیوشه په جنګ وروستو شنو الله دغه وجه بیانې ان الذين تولوا منكم يوم الملتقى الجمعان آ کسن کم چې اړي دلی لستا شنو په هغه ځ باندې چې کډ ډول مخامخ شي چې ډول مخامخ وي یو او یو ډول دچکم اړي دلي دي د جن ان مستزلهم الشيطان خو یول دي خطا کړی دی, دی له شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه اعمال چې دي کوم کړی نو ام هغه سره خبره دا غاټه والی خبره دا چې دک مشوره دی وکړي چېر کوزيګو بس جنگ ختم دي دایو شیطانی وسوسه دا اگې د وجه دی خطا شورا کوي الله بیا پرنيخه ولکد عقل الله الله ایتبخنه کړی ولکد عقل الله وان الله دا هغه ګنونه معاف اغت اللہ عفو کړی دا میناونت الله تعالی روان کړی او ختم کړی دي ان الله مغفور حلیم الله غفورم دې حلیمم دې صبرناکم نو درپېری الله تعالی وی ولکذا فالله علم د دې وجه نه بعضو اصحابو په سلامي صحابانو مافي کشي هغه صحابانو مافي صحابه الله مافي کړی دي د خپل ماپه سرټیفیکټ ور کړی ده نو کشي هغه نیمه مافي کې کنه مافي نه دي مافي ځان له آخرت خراب اغای تا اللہ تعالیٰ که خطایی تی شیوه دا مسزا نو الله تعالیٰ اغای خطایا نی ماف کردی دی دل تاکی او خطایی شیوه د نور الله اللہ تعالیٰ دو پیرے نی مافہ بیان اوکو چه اغای ما ماف کردی دی ما دا اغای بنا اللہ ماف کردی دا بست ناغذر پرونید ولا قد فتحقيق سر صدقكم الله وعده رشتي نکړه اويشتي نکړې وال الله تعالی تا پتا وعده هو د اختلان ولا قد فتحقيق الله رشتي نکړه دتا سر الله تعالی وعده هو د اختلا اسپاغه کې ته وصولهم چتا سو قتل كل لرا باذن په با الله سره حتا تردي پورے اذا فشلتم فاغواك كي جبت تاسو کمزوري شوي وتنازعتم في الامر او تاسو اختلاف وکول في الامر تمام لکی تمام لیدو کوزی دو کی دغاټه نا وعصیتم او تاسو خطا شوي تاسو نا پرمانيو کلامم بعده ما نا پرمانه نه مراد اگر اجتهادی خطا ده اجتهادی تور خطا شه واصیتم او تاسو هتا شو هتا شې پرای کې من بعد ما اراکم رستو تلل اراکم چې او خود تاسو ته الله تعالی ما انصرت او اغا فتحه تحبوا چې تاسو هغه سره محبت منکم باذ رستا شنا مل اعوذ تی یرید دنیا چرا د دنیا کولا و او باذ رستا شنا مل اعوذ تی یرید الاخرہ چرا د لید اخرت خالص خیرت ثم صرفکم عنهم بیا اللهوال لی تاسو د غلب و ثم بیا بیاوال الله تاسو را عنهم د ذیلا شاترت او لشکست را لیابۃ لیکون لا فاهده چازمای شو کی تاسو باندې ولا قد تحقیق سرا افانکم الله ختم کړی دستا سنا غلاون لستا سو والله الله تعالی چ دی فضل خاوند مې ربانه لوی دی علالمؤمنین په مسلمانانو باندې او یاد کې سپا وخت کی تسعدون اجتا صبر خلئی یکه سولر کې د لری کې د جګړه میدان روان ولا تلوا لا او تاسن تاید علی احد الفواز دیو تل باندې ور رسول فی امر چدی یدعوکم بل لتاسل فی اخراته دوستو د شاګان استاد سن فع صابم پهور تااس تالله غممن یو خفګال ب غممن د بل غم سره غممن یو خګال او خل او تکلیب بهغمن د بل غم سره یا بغممن پهسبب د غم جنولوستاسو پېمبره لې لا تغزنو د پاه ددي لا تزنو چې تاسو همجنه شه ع او دا چې رم جن نشتا سو ما ته هغه شی باندې هغه قتل او شیکس باندې اصحابکم چرسدله تاسو ته او الله هو الله تعالی چې له خبير خبردار ده بما تاس باندې تعمل ولا چعمل کوي ثم انزل عليكم من بعد ان ثم ازر بعلا ذلك الله تعالی عليكم فتاس باندې من بعد ان رستو دا تکلیبنا عملتا عمل نو آسن ینی فرکالی یا شا فائفتن چپٹولا یو ڈلا من کم دستا سنا و فائفتن او بلدلا قد احمتهم فتحکیق سرام جنکڑیو اغیل را انفسهم زانو انفسهم زانو نخپلو دخپل اخلاص ہے دخپل تیخت پریشان ہے کی براتو مناتکان یا والنولا گمانو لا پول بالله اللہ بانده غیر الحق برنا حق ماننا ون الجاهلیه پسند گمان نور جاهلیت یقولون دی وی حل لنا من الامر ایشتد زمون د طاره من الامر د فتحنا من شیء سینسا قل واف امر الا الامر اختیار او فتح جده كله لله طول پټول الله د پاره دا دغه طول د الله اختیار کې د که فتح ورکول نی که شکست ورکول نی یخبولا دی فتول پی این پسیم فضلو نقلو که ما آغا لا یبدو لا یبدو لا یبدو لرطا چیز هاری نکو تادا یقولو نا دیوی لوکان من الامری کچریوی زمان دا من الامری دا فتحنا یا دا مشورینا شے انس شے زمان پیغمبر کتل کدو قبول کدو او بار کتال لنوی رو نما قتل لا حول من بنو قتل کلیشوی ها فن عدالت کی نو جواب الله ور قلو قلوا يا پیامبر الله کلتم في بيوتكم کثر واتا سكور نخلو کی لبر الذین نخم خرتی بواتن كتب علیهم القتل چلی کلیشوی وا غیب انده دا غید پر القتل ملک دل او قتل کی دل إلى مواجعهم و غيبوا تو إلى مواجعهم اغزاینو د قتل کې دوه خپلتا اغيبراوتل د الله قانون دی دا حدیث, حدیث کې مراضي جدا سم وایي کچره داسې نو شي دا سنو کار به داسې نه وشي زکه د مسلمان د تقدیر دا گیره دا, دا بنه وي بس سوسو شو هم دګه مکرره او دا به نو دا د منافقانو په تقدیر کې د نه وندي بدک کوي نو نو داغ اپسو سونه با ایکول بس دلتبا ملشیوینو اللہو ای تاسو نوی رو چې کوم کمو کسانو بانده کتلی کوئی براو تل دادا اللہ پہ سلاو وليبتلي الله ودفع دي چهوزمي الله تلا ما أغا ايمان في صدوركم چه فضلون استعفو كده ولیو مخص ما في قلوبكم اغا دفع دي چه فاك ما آشه في قلوبكم اغا شك اوره في قلوبكم چه فضلون كده والله والله تلا علي منفع بذات الصدور بخارن دان السنوبان إِلَّا الَّذِينَ تَوَلَّوْا يَكِنَّ لَاتَ سائَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ جَالِدُ الرِّسْتَ اسْنَايَ مَلْتَقَ الْجَنَانِ فَأَغْرَز بَندِ چ مخامق شي الجماني جوړلې إِنَّ مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ يَكِنَ الْخَطَأَ قَرِيدِ لِلشَّيْطَانِ بِبَاعِ مَا كَسَبُوا بِصَبَب دَبَازِ آغا آمالُ دي چې هغه خطا اجتهادي وبغاټاین را کوزېل ولقدف تحقیق سرا آفا آلکم ما فکرد آفا اللہو آلکم ما فکرد ولقدف تحقیق سرا آفا آفا اللہو آفا کلد آلہ تلا ما پکردی اللہ تلا اگلاولر وانکردی آلہم ددیلا نو عفو اصل کے وانو لو تغیل کی نو یو گناب کو ٹولی پٹی دلی او یو ما پکی دلی نو غفر نخپل معنا ولا کذ عفى فتحقيق سرعه فالله روان کړي دي الله تعالی عنهم د دینه د دې ولا بالکل ال ختم کړي ولقد فتحقيق سرعه فالله عنهم عفو کړي ده الله تعالی د دینه ان الله یکن الله تعالی غفور رحيم کړي حليم صبر lactate یا والله ولی نه اخرین نزد القوت المتین رحم وسکین کریم احرنا صحابه کرام دی په نقش قدم باندې موږ امروان کوم مجاهدین زموږ ملګری دی الله کوم ځکه جنگی جهاد کې دا الله تعالی لپاره کریم احریا سره چې دا معاملات نصرت او امداد داته صحابه سره کړو کریم احریا دا ویسره مو کی کریم احریا دا ویسره مو کی یا الله ته فتح چې الله تعالی تو ورکو دی مجاهدین ته امر کریم احسانات چې دای سره کړی دی دیسره مو کریم خپل زمونږ مرګم د شهادت کی کریم خپل زمونږ مرگم د شهادت کی اخر خاتم ان ایمان کو صلی الله علیه